Rugăciune pentru tainele puterilor care înalță sufletul și mintea. Doamne, Împărate Ceresc, Duhul adevărului, Cel care pretutin de ești și toate le Te iubim, Te slăbim și Te rugăm. dăruiește ne puterea credinței care mută muntele neamului nostru la Tine, să o unim cu puterea darului deosebirei Duhului ca să știm în toată vremea și în tot locul ce avem de făcut, căci discernământul este cu tremurul care rupe lanțurile patiilor, aprinde focul râbnei schimte și înduneveite, ca să ne eliberăm pe noi și pe toți cei căzuți în patii neputințe, mistite și puste duplene. Să trăim experiența infinitei prezențe a ta în noi, fiindcă am urcat pe calea desăvârșirii duhovnicești, ca să aflăm adierea ta bine licită de orice determinare conceptuală, de orice afect, imagine, amintire și să ne înălțăm ca sfântul prorochii în carul dumnezeiesc al îngerilor. Să ne înălțăm cu mintea, inima, sufletul și trupuri curate pe cele sfinte și adevărate. Să ne facem părtași la tainele puterilor care înalță ființa noastră, căci binele este a fi cu tine, cu Tatăl Ceresc, cu Domnul Isus Hristos. Doamne împărăte Ceresc! Duhul adevărului, listierul bunătăților și dătătorului de viață. Te iubim, te strădim și te rugăm, dăruiește-ne scutul puterilor Dumnezeu ești în jurul sufletelor noastre, care se le separe de duhurile răutății strânse în jurul trupului. Dăruiește-ne rodul vieții curate al virtuților și rațiunilor cele sfinte, Luminate și Dumnezeiești, care sunt un dar sfânt și dumnezeiesc închinat Ție, Tatălui Ceresc, Domnului Iisus Hristos, Cuvântul Lui Dumnezeu, căci rațiunile cele dumnezeiești opresc mișcările trupului, punem mișcare sufletele spre cele de desăvârșite și îndumnezeite, pe o cunoaștere contemplativă, Doamne, împărare te cerești Duhul adevărului, brațul cel nesesizat al țării ceresc, te iubim, te slăbim și te rugăm, dăruiește-ne izvorul cunoașterii contemplative sau extazul ca rod alărațiunilor Dumnezeu ești săbite în minte, fără păi să ne înălțăm, puterea înțelegătoare la tainele schimbării la față a Sufletului, care îl umple de lumina ce îl transfigurează, umple de strălucire trupul prin lucrarea ta cea de care să ne de la o viață ca cea luminoasă la viața cea îngelească, sângeră, lumina cuvintelor Sfintei Evangheliei ne-a schimbat la față sufletului, ne-a dat veșmântul de nuntă al cuvântului dumnezeiesc, care are într-o putere rațiunea creatoare, ca să călătorim pe calea adevărului spre viața cea veșnică împărăției luminei.